Dobrý děkujeme. na další povídání a také poslouchání, které se letos na Šrámkově sobotce koná ve spolupráci s vydavatelstvím Českého rozhlasu Radioservis, protože naším tématem opět budou některé další počiny Servisu a Českého rozhlasu. No a pochopitelně bych si rád povídal s panem Igorem Baršem, také hodně o jeho herecké práci, a to nejen rozhlasové, ale také televizní, filmové a nebo divadelní. No a na závěr budeme pochopitelně rádi, když se případně na něco zeptáte i vy. Já tady mám čtyři nosiče, jak se dnes říká, na kterých jsou opravdu výjimečné rozhlasové počiny. O všech bych si rád s Igorem povídal. První je hodubal Karla Čapka. ostatně právě on se dostal také do názvu té dnešní besedy, ale rád bych také zmínil toulky Českou speciál, který nedávno vyšel, jsou na něm vlastně díly, které se takčí o od opce Karla IV., vyšel k sarnistému výročí narození tohoto panovníka a možná stejně jako já jste Rádi Igora poslouchali v českou minulostí. Potom e, takové výjimečné rozhlasové, respektive divadelní dílo, protože na začátku byla divadelní scenace slavné ucho Jana Prokánsky, respektive v dramatizaci jeho cery Lenky. No a nakonec možná zejména ti mladší z vás rádi čtou knihy, které píše norský spisovatel, král severské Krymy, jak se mu říkal, severská Krymy, jak víme, má těch králů celou zdadu UNSB, jeho slavný román Nemesis. Tak toho všeho bych se v průběhu toho dnešního odpoledne rád dotknul, protože ta radiopéka Výbora Baneše je poměrně bohatá, on spolupracuje hodně s českým rozhlasem, co by o to mohl povědět třeba i režisér Aleš Brzák, kterého vítám tady mezi námi a jsme rádi, že se našeho pověděl. A poslouchání. Jigora Baraše, jak čte hordubala Karla Čapka, to je přátelé zážitek. Ten zážitek, alespoň ukázka, budete mít za malou chvíli, také vy, ale dovolte, abych tedy začal jako rozhlasák, tenhle rozhovor s Igorem Barášem právě tím, že se ho zeptám na jeho k rozhlasu. Jak se rodil, jak se budoval, jaké jsou, Igore, vaše první vzpomínky na rádio, co jste poslouchal jako malý klub? Zda je pak u vás doma se poslouchalo rádio? Poslouchali jsme samozřejmě pravidelně rádio, dokonce jsme pravidelně odevzdávali poplatky, což, což už přece moc nedělá ale asi většina z nás si vzpomene na ty nedělní pohádky po poobědové a tam se vždycky toho rozhlasu začal, začal vysedávat. No, intenzivně jsem se s rozhlasem potkal v mých studiích na Brněnské jamu, které probíhaly od roku 1984 do roku 89, protože jsem propadl, tak jsem nestudoval čtyři roky, ale pět. No a pravidelně jsem začal spolupracovat s Brněnským rozhlasovým studiem, zejména s režisérkou Žehořovou, s panem Kozákem, s dalšími. No a postupně úkoly, které by byly svěřovány, se stávaly většími a většími. Pak jsem přešel po 11 letech angažmá v Mahenově či jsem přešel na volnou nohu, usadil jsem se v Praze, chvilinku to trvalo, než jsem si v pražském rozhlasovém studiu vybudoval určitou pozici. Ale teď, když, když se jedná o něco zásadního, tak to mě pořád ještě dobrá zvou. A tak to bylo i s Já jenom k tomu úplně naokré. Mně, mně se velmi líbí, že rozhlas jako takový často realizuje moje sny. A u toho tomu tak bylo. Já jsem se s tou Čapkovou novelou potkal poměrně pozdě, protože jsem si odnášel takový nepříjemný pocit z toho černobílého filmu z dětství, tu titulní postavu hrál pan Vojta. A já jsem ho příliš jako by herecky neuznával. Teď se za to kaju. Sáhl jsem po Hordubalovi asi před čtyřmi, pěti lety a byl jsem nadšený zejména tím čatkovým jazykem. No a logicky jsem se zasadil o to, aby bylo z Brně natočen. To je hezké, když Igor Bareš říká, logicky jsem se zasadil. On je zase takových herců, kteří se takto zasadí, kteří přinesou nějaký náplat, nějaký námět a jdou za tím a vyšla po tu cestičku, aby se to dílo opravdu zrealizovalo tolik není. Ale je to hezké, no, já, jsem měl štěstí, já jsem měl štěstí v tom, že Čapek měl nějaké výročí, to budete vědět vy, Wow, to prostě sebe zapadlo bylo výročí narození, předpokládám, 1890, s nulou letopočet na konci. Uh, uh, uh. hmm. No a vznikla tedy tato četba, tato audiokniha, jak se dnes říká. Igore, ještě u toho rádia. Vy jste vynikající, teď se začervenáte, ceněný divadelní herec, filmový herec. Rozumíte si s divadelním prostorem, s publikem, rozumíte si s kamerou. U toho rádia tam přece jenom je pouze ten hlas v pouze ten zvuk, nic víc. Jím se musí všechno vytvořit hlasem, musíte všechno vykouzlit. V čem pro vás to kouzlo rádia? Jako pro interpreta nebo pro posluchače? Pro posluchače. Pro posluchače? Je, je mezi tím rozdíl, se. No, asi myslím, že ano. Pro posluchače je to samozřejmě asi no, zajímavější, když vlastně si ten obraz vytváří každý z vás nebo z nás po své. A herec vlastně jenom napomáhá oblicky tím hlasem, aby ta představa byla co nejkonkrétnější. Co, no. co nejbarvitější, co nejkošatější, Igor Badež to umí, za chvíli, si to, za chvíli si pustíme ukázku, která vás myslím přesvědčí, ale asi vás není, třeba přátelé, myslím si přesvědčovat, jak jste tady v tomto, v tomto sále. No, já musím, Igor říct, si, že mě na rádiu právě baví to, že rádio vlastně dokáže vytvářet obrazy. Obrazy v naší hlavě a najednou ten obraz, ten doslovný obraz, člověku vlastně nechtudí, když poslouchá dobré rozhlasivé, No, mezi dobrá rozhasová díla rozhodně patří MSB Nemezis a tam bylo pro mě zajímavé to, že pan režisér Brzák, když se scéna odehrává v autě, tak se natáčí v autě, když se odehrává ve sklepě, tak se točí ve sklepě a podobně. Pražská rozhlasová budova v Karvině všechny tyhle prostory má, takže Nemezis vznikala tímhletím, tím způsobem, a kromě toho, je tam několik vlastně ploch. Slyšíte zásadní dialog dvou postav, pak slyšíte atmosféru třeba kavárny, pak jsou zvuky autentické většinou, a pak je ještě hudba. Takže ten obraz vám před očima vyvstane poměrně jednoduše, ale je zatím spousta práce. Je zatím spousta práce. To, co řekl Igor Bareš, tak je vlastně strašně důležité při té rozhlasové práci, my rozhlasováci to velice dobře víme, jak prostředí dokáže malovat. Já, když někde natáčím reportáže nějaké, tak se s tím vlastně poměrně často setkávám, že ten respondent, ten s kým natáčím, tak říká, no a proč to musíme točit tady? No proč to nemůžeme natočit tady a proč musíme jít tam? A no my tam musíme jít, protože tam to prostředí že je slyšet a to velice dobře ví pan režisér Aleš a proto tedy to natáčení v autě a proto to natáčení na půdě a co já ví, na, jakém, na jakém dalším místě. No, ale sám tady vrakne se k tomu horkbalovi, ke Karlovi Čapkovi. Máme napisánou první ukázku a v té ukázce se hlavní hrdina této Novely Pavla, Čapka vrací po těch osmi letech za velkou louží v Americe, v určitě dřívě, Kdo pak to jde? Kdo pak je to tam na druhém boku doliny? Vydá jeho pána v botách snad montér nebo vrch, nese si černí kufřích a šapel do vrchu. Vědě nebyl tam daleko, neaběrůc se chůstům a zaholkal na něho. Pochválet Ježíš Kristus, pane, kolik je hodin? Dnes pohledme v Kdybych nebyl tak daleko, zavolal bych na té mečí, pase škrály. A ty bys třeba ukázal, ta liska, ta stráka, ta hvězda, ta marina, tato jalůdka patří pola mě hodů, Tak, Tarnochu, pěkné kravky, radost pohledět. Tak, lidem, pola měho je dřív jen dvě krávy. A což uchu? Nemá ona i nějaké voly? A hospodin, A jaké voly? Podolské. Rohy jako na paže, plaže. Dva voly, pane. A což ovce? I barany, i ovce, pane. Ale ty se pasou nahoře, na jižné polníně. Mudrá a bohatá je polana. A muže nemá? Co má rukou? Nemá polana hospodáře? Píle je cítí srdce, tepaka a šárbe. Musí se zastavit a vydechnout. Je toho až příliš. Je to tak náhle. Zaliká se tím jako člověk, který padl do vody. Najednou, najednou je doma. To jen udělal krok přes ten kamenný výmol a už ho to zaplavilo ze všech stran. Ano, ten výmol tu byl vždycky. Suché kavince a opuštěná salaž. Už není Ameriky. A není let. Je všecko, co bylo. Lesklý brůd v hlavičce vůdláku, klouzaná tráva a dálky zvonce krav. Sedlo nad kryvou, hnědé trsi ostrice a cesta domů, Cesta kravami a lesem, větřátá jako chlebová pec. Cesta do lů cesta kamenitá a vyšlapaná stáhy, rozpahněla kráveny, cesta hůnící po kamenech. A chost, jaká správná pěší průtká jako potok, měkká právou, drobící se štěrkem, vlastkující v mokřině, schývající se pod koně lesa. Neosr, žádný špárový chodník, co po pokotu střípe jako dželstavu, žádné railings, žádné zástupy mužů šapající chválině, ani človíčka nikde, ani človíčka, jen cesta dolů, potok a zvonění stát. Cesta dolů, padání k dolů, zvonky kdy se se služuje dlouhými kroky. Jaký pak kufřík, jaký pak osm let, tady je cesta v a poté se běží samo Což se mnou si tady a výčkat v Přijít do se zmoněním stát. V hodinu, kdy báby vycházejí na zápraží a chlapy se opírají o plot. Koukejte, koukejte, kdo jde. A já, jako zkrátu spastivý, trochu mou do otevřených Dobrý večer, Polano, ani já se nevracím s prázdnou. Nebore vyčkat až do těmi, až přejde Boží blbitek, až všechno usne a zaklpat na okno. Polano, Polano, Jezu Kriste, kdo tam? Já, Polano, abys byla první na mě vidí. A kde je Hafie? Hafie spí? mám mi to budit? Ne, nech mě spát, buď pochválen Bůh. A hordoba vykročil ještě rychlejí. Jají bože, to se to jde, když se tak člověku rozběhnou myšlenky. Ani jí nestačíš. Várně natahuješ nohy. Hlava tě předběhne a je už u na krají dědiny. Hůž, hůž si, hůž, hůž. A už si doma. A teď šticho. ho. Jsme Polana na dvorku i kloukálem. Přitrást se odzadu a zakrytí oči. Juraj, já si mě polano poznala, chvála bohu, abych nepoznála tvé ruce. Horduma běží dovinou, kufříku v ruce cítí, tam je složena celá ta Amerika, modré košile, šaty z Manchesteru a tedy barak do a tohle polano pro tebe, láká šaty, jaké se musí v Americe, voňavé mílo handbag s řetískem, a toto hafie je flash tu to ten dnotník a svítí to. A tady ti lezu obrázky vystříháme znaven. A tady už, chvále Bohu, se cesta přes fotok. Žádná železná lávka, jen kameny ve vodě, musí se stákat s kamen na kamen a rukama házet. Ech, Tamto v kořání Olší jsme chodili na raky, kalhoteli kasány a bokří až po A jen tuto ohymu cesty ještě ten kříž? Pochválí tá Ježíš Kristus, Je tu. Skloněn na vozovou cestou, munící sádem, slámou a žitem. A tady už musí být pot, nechal žukovna sadu. A je tu. Sláva ti, hospodine, už jsme ve vsi. Zdrávy došli, Juraji hordubále. A Juraj Hordubal se zastavuje v čertlí, cože ten kufřík je najednou tak těžký. Jen se připot. A Jezus Maria, proč jsem se neuměl u potoka? Proč jsem nevytáhl slušníků, břitvů a začátku, aby se oholil u potoka? jsem jistě jako cyklán. Jako tlubák, jako zbojník. Což abych se vrátil, umí se, než se ukážu po láně. A nebo což oby dědim a dostat se vlnou zadem? To tak, aby nám nevyběhli. Ty jeden to můžeš. na cestu nebo dostaneš bičem. Co dělat? Musí člověk jít středem dědiny. Ach, ty bože, jen někde bůh žil. netížil. Kářtevky v okně za muškátem. banka na dvorku, něco vyhlává, děti se zastavují a cidějí, hele, hele, je někdo cizí. Děda Kirill mele na do bradů a ani očí jí Bůh s námi. A vejdi se z koněnou do branky domů. Ej, ty hlupáku, jak jsi se tak mohl zmílit? To přece není Hordubalovic, dřevěná chalupa, dřevěný chlév a stolová stránu. Toto je hotový dvorec s děmem stavení a střecha stašek. Na vorku železná z s železabruh a brány železné. No, dvorec jakýsi. chytro Chytná Hordubale, chytla se strachy s tím svým černým kupříkem, než přijde gazda a řekne, no co, co ty tady okomíš? Dobrý den, hospodáři, nebývala tady Polana ho udalovala. prosím za opuštění pláne, nevím, kam sem dal oči. Na závraží vychází Polana a stane jako zkamenila. Oči je přeštěny, ruce přesilně tiskne k a prutce se jí Mocné je umělecké slovo, přátelé. Čima ten Hordubal, Igor? No, to není, to není obyčejný vyprávění, to není obyčejná provozá. Já jsem při, čet, při čet, jsem vnímal ten, tu autorovou zvukomalebnost, ten rytmus toho jazyku. Pak samozřejmě ten, ten, ten příběh je velmi silný, to asi je zbytečné tady zveřejňovat, o čem, o čem je, v té třetí třetině, když už přichází, nebo dochází k vyšetřování té Hrdubalovi vraždy tak tam už e, jsem nebyl tak úplně nadšený jako od začátku a v této úpravě tomu vlastnímu vyšetřování už není, věnováno, tak, není tam věnován tak velký prostor. Ale od začátku jsem to vnímal jako velký herecký monolog, ne prostě četbu a knihy nějaké Detektivky. Vnímal jsem to dí, spíš jako po té stránce. Hmm. Nádherný jazyk Karla Čapka, že to opravdu nádherný. Ono se psává, že vlastně ten Hordubal, že to je kombinace vysoké a nízké literatury, kombinace balady a detektivky, obě tam je. Ve třech dílech vlastně Karel Čapek vždycky nahlíží na ten tragický příběh z úplně jiného pohledu, což je samozřejmě velice zajímavé. Výbore, jste mi prozradil, že teď máte tašce, to můj Tašku no. mám už na hodinu, ale v taška hodinu taška. tašce mám vlastně celou trilogii, protože Hordubal je první částí Čatkový trilogie, ta druhá část se jmenuje povětroň a ta třetí se jmenuje obyčejný život. No a jak vy už jste řekl, v tom povětroně je tenhle ten princip vlastně nahlížení jedné věci z více stran, z více hledišek je podle mě dotaženější ještě dál než tady. A mám pocit, že kdyby se někdo logicky zasadil v Českém rozhlasem o to, aby byl natočený po větru a mi život, tak bych to měl vidět já. Tak hodně, vy nevšiml, že všichni už se dívali na šéf režiséra Českého rozhlasu, Ale šéf vrzáka. Tak jo. A myslím, jo. že bylo škoda čekat dalších ano. 100 let. Až bude mít čapen, další výročí. Další výročí. Nicméně, já musím opravit tu svoji informaci, protože mě Igor poněkud zaskočil tím, že to vzniklo, ten nosič a ta nahrávka k výročí, až teď jsem si to tady spočítal, ta nahrávka vznikla před dvěma lety v roce 2014. To znamená, že to bylo k jinému výročí k 75 rokům od úmrtí. Karla Čapka. A já doplním ještě některá další jména. Rozhlasová úprava Ivan Němec, dramaturgie Olga Ježábková. Mistr zvuku, Lukáš Dolejší. Dobrý mistr zvuku, to je strašně důležité, že? Dosedí za těmi klikami. Tak to je vlastně rovnocená funkce vedle pana režiséra, že? A když se sejde i dobrý interpret, tak pak vzniká. <těkující> <těkující> Říká Dáná straně jáska. Igor Bareš, dámy a pánové. Hudba, mimochodem působivá hudba. Hudba je to velký kus úspěchu takových rozhlasových děl. Jozef Klíč a režii, přátelé, měl Lukáš Kopecký. 4,5 hodiny trvá tato četba. No, silný příběh, říkal jste Igoremu. Myslíte, že ten příběh nese posledství i pro naše dobu? Přece jenom je to více než 80 let, co tohle dílo. Karel Čapek napsal, jak vidíte tu aktuálnost. Tak Hordubal se vrací po osmi letech, kdy vydělával peníze pro svoji manželku a pro svoji dceru. A vrací se do situace, kdy už tam pro něj na tom není místo. Protože to jeho místo zastal mladý Čaledín po všech stránkách. A Hordubalovi to chvilinku trvá, než mu tahle ta životní tragédie dojde. A netuší, že vlastně se schyluje daleko větší tragédii proto aby ti dva lidé se mohli mít dál rádi a on jim nepřekážel, tak proto se rozhodnou, že ho duba zabíjí. No, já v tom vnímám ten moment, že člověk by neměl nikdy na ničem moc pět. Protože když tak ta míra naivity u toho venkovana tam je, Protože když vlastně uvěří, že něco takového se, se mohlo stát, to prozření mu trvá velmi dlouho. A když člověkovi o něco hrozně moc jde a pak o to přijde, tak vlastně už je jenom kruček od té, vlastně od, od té nejhlubší propasti, od té tragédie. Já neříkám, že bychom si neměli vážit svých manželek, ale asi vždycky bychom uh, měli předpokládat, že to zítra už takhle být nemusí a užívat si toho dneška. Hmm. Užívat, užívat si dneška. No, mě tam velice, musím říci baví v tom čapkově textu a zejména tedy v této vaší rozhlasové interpretaci. To, jak tam narůstají ty tóny toho e, nesouladu, jak tam ten Čepek nádherně vlastně naznačuje v tom textu, že všechno není tak, jak se Hordubalovi zdá. Ještě předtím, než on všechno pochopí, tak vlastně čtenář, respektive posluchač v tomto okamžiku, cítí tu disharmonii a tak jako jemně jemu servírováno že vlastně se chystá velká tragédie antických rozměrů, abych tak řekl. No já jsem v polovině Čekby po větroně, no. <laughs> <laughs> tak je zvláštní, že je vlastně ten povětron a předpokládám, že je i obyčejný život, že mají naprosto odlišný jazyk, mm -hmm. Ale to je asi způsobeno tím žánrem, že ta baladičnost asi vyžaduje tu zvukomalost a ten rytmus, o kterém jsem mluvil, to Podkarpatská Rus, velkost to asi ten povětron si myslím, že je, je psán jinak, ale ne dokážu, ne dokážu ten rozdíl přesně Na mm, mm, Však Čapek, Karel Čapek, byl mistr slova. Když člověk poslouká toho hrdobala, tak si říká, jaká je to škoda, že na něho ta Nobelová cena za literaturu bohužel neby protože je to jeden určitě z největších světových spisovatelů a myslím si, že právě toto dílo a v této úpravě, kterou máme možnost tady poslouchat, to dokazuje. Tak, přátelé, pustme si druhou ukázku, vydržte chvíličku. Ta druhá ukázka navazuje vlastně na tu první. My jsme slyšeli, jak Hordubal, Hodubej, on se jmenoval vlastně původně, protože možná si pamatujete, možná víte, že vlastně Karel Čapek se nechal inspirovat skutečným příběhem, který se odehrál v jedné vesnici kousek od Mukačeva na tehdejší podkarpatské Rusy, která byla tenkrát součástí, součástí Československé republiky, tak přišel domů, Polana, slyšeli jste, Terak ho uvítala na dve, ve dveřích chalupy, no a budeme poslouchat dál, prosím ukázku, děkuji. A teď neví Juraj Hornubal, co by řekl. Tolik začátků začátku si vymyslil. Co to, že se sem žádný nehodí? Nezakryje dlaněmi němi oči polaně? Nezačuká noci na okno? Nehrátí se se zvoněním stát a se slovy požehnání? Ale ježatý se práží a neumitý. Hm, jaký div, že se ženská povědá. I hlas by ze dne vyšel divný a seštacený. Poved ho zpovíme. Co se dá říct takovým světu nepodhlývala jsem. Polana ustupuje ze závraží a říká jsem, který skoro není její. Pojď dál, já zavolám Hafii. Ano, Hafii, ale dřív bych ti chtěl položit ruce na ramena a říci. No, Polano, nerad jsem tě Slava bohu, že už jsem byla. A víš, jak se zařídila? Nová postel a vysokonastlaná, sluhu nový a těžký, na stěně svaté obrazy, jinou brachu to ani v Americe nemají lepší. Podlá s a v oknech muštát. dobře si Polano gazdovala. Juraj Hrdubal potichučku usedala na svůj kufřík. Polano nejde. Juraj Hrdubalovi je nějak tísnivě. Jako tomu, kdo je sám z cizí jízdě. Počkám na vorku, říká se snad abych se zatím uměl. Jovi! od košily a nabutovat si studené vody na trece, do vlasů, přehojně stříkat vodu kolem a zařit všechny Ale to by se jaksi nehodilo. Ještě ne. Ještě ne. Tady máš tatínka, Afie. Slyší hoval a polo na tému strká jedenáctiletné děvčátko po plašeních bledě modlých očí. Tak ty dočího hodnou, rozpačitě, a chce jí sát po vlasech, jen tak prstem, ale děvčá fognu hýbá, tiskne se matce a neskouští s toho cizího mužského. Tak pozdrav před mafie Hafije, na trdě, až duchá holčičku dozad. A pola mu nechý, co na tom, že se dítě povrká? Dobrý den, překlá a urací se. Jurajnovi je náhledně Oči se mu zalily, Tvář dítě, se před ním třese a rozprývá. Ale, co pak to? Ne, jak nic, to nic není. Jenže už jsem tolik let neslyšel. Dobrý den. Půjď se podívat, je, co jsem ti přivezl. Dílou, se jste káli tolán. Chodnvala plečí u kufru. Matíčko, to se to všechnou cestou zmuchalo. A hledá elektrickou baterku. To se bude Hafie dílit. Tak podívej, Hafie. Tady tiskneš ten gomblik a svítí to. No, co pak, co pak? No, to nechce svítit. Horlbal Maška na troflíku obrací baterku ze všech stran a ze smutní. Co pak se s tím stálo? Aha, to asi vyschlo tam uvnitř. Co je ta elektrika? Víš, bylo tam horko. Svítilo to jasně, Hafie, jako sluníčko. Ale počkej, já jsem ti přinesl obrázky, to něco uvidíš. Hordu balilo písku listy z magazínu a který kterými proložil těch pár úskušenstva. Podívej se, Hafie, tak vidíš, jak vypadá Amerika. Děvčáků se rozpočítěk hnutí a ohlíží se po hlavce. Kole suše a přísně ukazuje hlavnímu Dí, Dítě se nesměle neradušuje k tomu dlouhému cizímu pánovi. Podívej se, Hafie, Tady ty dámy a tu, později. jak ti se blíhí. <laughs> co? To je fotbal, Taková hra, co se hraje v Americe. A toto ty vysoké domy. A Fie se ho už dotýká rádemem a nesměla šetká, a co je toto? Juraj Hornuba to za na a do jedin. Tak lidem, dítě si už říká. To, víš, to je Felix Vyket, ale vždyť je to mačka protestuje hafie. <laughs> to se rozumí, že je to mačka. Ty si moudrá hafie. Ano, to je takový americký kocour. Right. A co on to robí? To on... To ty. Rozumíš? Takovou plchovou krabici od konzervy. A co je tady napsáno? To je... To bude něco po americku hafie, tomu ti nerozumíš. Ale tuto hledky hodně. Po takové jsem A co je toto? To jsou komíny, víš? Ty hlody mají uvnitř praní mašinu a vzem takový, takový propeller. Zadrhávající mužský hlas se nemáhá vyložit. Co je co a co ono? To tak dělají v Americe, hafie. A toto, to? to jsem sám jednou viděl. A pak ten hlas lázne, váhá a ručí. Jdi, Kdy se podívat, kde je maminka. A vyrazí na záprší jako vyzkoušena. Počkej zadrží jí kolana. Zatě se ho, chce něco jíst nebo pít. Není třeba rušinko není třeba hlavy a hne se na dráh. To si hodná, že si vzpomněla, Děkuju mnohokrát za to a se máš nějakou mýho práci. Co robic je pořád to otýká pohana tak vidíš, Polano, no, tak vidíš, nebudu tě vyrušovat, jen si svého. A já zatím Polana k němu zvede oči, jako by chtěla něco říct jako by toho chtěla říct si najednou nějak mnoho a šíte cukárky. Ale spoukane to a jde poslem. Nebuď. Je vždycky co robit. A hrdubal stojí ve a dívá se za Polanou, což vyšel za ní do kůry. Ne ještě, ne, ještě ne. Kůna je tmavá. No, nehodí se to jaksi. Osm let brachu je síle. let. Rozumím, že žena je polena. Neskočí ti komentářů jako mladice. Chtěl by se si ji zeptat na to, na, ono, na pole, na dobitek, ale Bůh s když má co robit. Vždycky byla polena taková. Do práce, hebita, moudrá. Zamýšleně se díval hruba na dvorek, čistý dvorek. Mohlíčkou a jménem protekli a myslím, že můžu flirnit. Což tak po se po hospodárství? Ne, ne, ne, ještě ne, ještě ne. Však pohleda na řekne sama, pojď se podívat, Jureji, jak jsem urazovala. Všechno murované a železné, všechno nové, tolik a tolik to A já řeknu, dobře, pohledno. I já ti nesu něco ve hospodářství. Zamišleně se dívá hodně malonetvoren. Všecko je jiné, nové. Vzdávně si Polana vedla. Ale ta mrva, holenku. ta mrva se mi nechce líbit. To není chalecký hnůj, to je mrva stájová. Na zdi dva na boře kobylince. Ani se Polana nezmínila, že chová koně. Ale posíš koně? To přece není pro ženskou. Dostá je patří tak je to. Hrdu balové ští starosti věčel. Slyší? Ano, ano, co to, to je, bude kopita oprkené pažení. Hrade si kůň kopitem. Snad bych chtěl pít. Donesl bych mu vody v plátěném hledru, ale ne, až mě na řekne, pojď se důlej podívat o našem hospodářství. V Jonstavnům měli koumě tam byla ve štovách. Chodil jsem je poplátce po hůbě. To víš pohledlo. Tam krávy nebyly. Ale teď zavoměl něco známého a starého. Něco, co tu vonívalo od dětství, Hrubala blouze a s podděkem čichá. Třeho. Dňa dňa takových polem na slunci. Jura je to táhne, které hromadě polem. No dobrá. Na hrubé ruce hrubá kůra. Je tu špalek se za někou zekrou. je kozlík a pila jeho stará pila vyhlazená jeho prackami. Jurej hodnubal z a vydechl. Zdrávy došli a pěkně vítám domů. Slechá si kabát a v mě poleno do pevní ramen kozniků. S a šťastem řeže Jurej dříví na zimu. To je poezie, přátelé, co? Tak to čte Igor Bareš Hordubala, Karla čapka. No, eh, jsou dva typy herců. Jednak eh, jsou herci, kteří opravdu žijí jenom eh, tou hereckou prací. Jejich celý život je divadlo, nebo plac, filmový před kamerou. A potom jsou herci, kteří vedle toho mají celou řadu zájmů a ty jak si nabíjejí a rozvíjejí. Já třeba vím na Igora Badeše, že má rád železnici. To je že já jsem točil seriál Život na kolejích". Ano, svět na kolejích. Svět na kolejích a do jednoho dílu mě pozval. Zpomínám si, že jsme točili na nádraží v Karloštejně. No ale kromě železnice, která je v mém případě vznikla trošku jako znoucnost, protože jsem se nepohyboval nikdy ten Nemá řidičský pláz, tak jsem dával přednost vakuum. A to dnes video nedává. Ano, určitě a různé hostovačky jezdím a Tak Jezdím často hostovat, do Brna, jezdím, tam hrajeme velmi pěkné představení, jak třeba za Víksetala A všechny tyhle ty místa obsáhnu železnice. A kromě toho jsem si pořídil manželku, která řídí čák má. Z Ale kromě železnice mě poměrně hodně zajímá a zajímala vždycky historie. Hmm, k tomu jsem se chtěl dostat, které, protože všichni jsme, Dlouhé roky rádi poslouchali s dalšími milými kolegy, právě Igora Bareše v tomto legendárním rozhlasovém seriálu Toulky Českou minulostí. Kolik to bylo roku, Igore, co jste dělal Toulky? No já jsem tenhle ten seriál netočil od začátku. Já jsem dokonce ani nevěděl, že něco tak výjimečného v brněnském rozhlasovém studiu vzniká. A když jsem se to po roce a čtvrtku zvěděl, tak jsem se interpretům do toho seriálu vnítil. Do té doby. No vidíte, tak se vnudil, jsem hodumala, tak jsem se přiznal, že jsem se vnudil do tohohle Českou minulosti. Tak se tak to dělá, dělá. přátelé. Do té doby tohohle Českou minulosti četla Ivana Valešová, František Derfler a autor toho projektu Josef Pesilík. No, když jsem si byl v nějakém 70. díle já, tak od té doby jsem ten seriál točil možná 11, 12 let, už přesně nevím. A můj odchod na volnou nohu a následně angažma v pražských divadlech způsobil to, že už jsem z toho seriálu musel odstoupit, protože jsem to ani železnici časově nedal. No nicméně já jsem svědek, přátelé, že dlouho a dlouho se Igor Bareš ještě o to snažil a dlouho a dlouho byť vedle toho měl spoustu práce v Národním divadle v Praze v té době a spoustu práce před televizní a filmovou kamerou, tak stejně zůstával věrný tomuto úžasnému seriálu Toluky Českou minulosti a do toho Brna jezdil. My jsme se spolu o tom shodou okolnosti jednou bavili a vy jste říkal, Igor, z toho nemohu vystoupit, musím zůstat, ale nicméně, nicméně potom jste musel, protože byla spousta jiné práce a další povinnosti pracovní. No a my když jsme byli všichni, My když jsme byli všichni v Brně v jednom angažmá, tak se toulky natáčely takovým zavedeným rytmem, že každé pondělí odpoledne jsme vlastně natočili dva díly. Já když jsem potom už vlastně musel do Brna přijet, a muselo mohce nebo Prahy, tak jsem žádal tvůrce a interprety, abychom ten rytmus trošku pozměnili a vyhradili si jedno tomu sobotu neděli, abychom natočili deset dílů. Ale to se mi nepodařilo prosadit, protože Jozef Veselý byl zavedený v tom svém ritmu, tak jsem to několikrát pokusil, a jsem několikrát dobraná, to A trvalo to asi tři nebo čtyři roky, když jsem se musel s kolegy rozloučit. Ale zastoupil mě, myslím, důstojně jiný kolega, téhož křeskýho jména Igor Dostálek. A my rádi dál posloukáme tou ke Českou minulostí. Tento speciál vydal radioservis v letošním roce, jsou to dvě CDčka, dohromady nějakých, když to teď rychle spočítám, skoro 16 hodin mluveného slova. Je tam nějakých 35 dílů toulek českou minulostí a jsou to ty toulky, které se tak či onak týkají vlasti Karla IV. Je to vlastně už takový archivní kousek, přátelé, protože to jsou díly, které byly natočené v letech 1997 až 1998, což je tady už neuvěřitelný. Skoro 20 roků, co jsme je poslouchali premiéře, no a teď je tedy můžeme poslouchat na tomto dvojí CD, které vyšlo pochopitelně k tomu letošnímu Karlovskému výročí. Gore, ta historie, co vás na ní bere? Proč vás zajímá historie? No, já si myslím, že to dobré už bylo. Aha, to do své dva, možná jedna sníce, či... No, já jsem si hlavně myslel, že když do toho seriálu vstoupím, tak protože se nadějevky poměrně kašlo, takže my na škole, tak že si všechny ty věci budu pamatovat, ale těch věcí, tam, těch informací bylo tolik, že to jedna to hlava prostě najednou na nepobere. Já si myslím, že národ by měl znát své dějiny, protože se s ní dá poučit. A samozřejmě, že je to způsobeno taky s mým, a velmi platným vztahem památkovým objektům a vůbec ze všeho nejraději mám zříceniny. Já jsem taky sběratel Leda z Čeho a z každé zříceniny, kterou jsem uštívil, mám doma nějaký malinký kamínek, ten má číslo, mám seznam, mám jich přes 300. Převážně z Čech a ze Slovenska. zahraničních tam mnoho není. Tak to rozkrádáte archeologické návize. No. Přátelé, já... nicméně neslyšeli. Já to potom zase rozvezu. No, já tedy musím podotknout, že Humprecht, který ještě Jan Humprecht Černín z Chudenic nechal potom požáru tenkrát že opravit. Takže Humprecht tedy naštěstí, nebo tedy bohužel pro vás si tohle není, ale určitě za návštěvu stojí, doste v loveckém zámečku Černínu dnes ten... majetku. Osvíceného města Sobotky. Já tenhle ten kraj, přiznám se, moc neznám. Když máme chalupu směrem na Českou líku, takže to nemám, jsem až zas tak daleko. A na Troskách jsem byl. Ale musím se přiznat, že v Sobotce jsem vůbec popravil. A mám, z toho náměstí mám velmi dobrý pocit. Tak já myslím, že soboteční jsou velice, velice rádi v tomto okamžiku a určitě vás no. rádi uvítají. A o Humprechtu vím, Ani. že existuje tenhle ten památkový objekt, ale nenaštívil jsem je. Velká škoda, velká škoda. Možná byste to dneska ještě mohli stihnout. Anebo zítra, zítra dopoledne, musím paní Kastelánka, že by určitě byla potěšena. No, Go, no. Já musím poměrně zítra odjet, protože mě čeká pracovní povinnost v Prostějově. Ale nepojedu vlakem, přijede pro mě. <laughs> Co natáčíte No, No, Brněnská televize už asi tři čtvrtě roku natáčí natáší 12. dílný seriál, který se jmenuje Četníci z Luhačovic. Nezaměňovat, prosím, s četnickými humoreskami. Ve kterých jste V jednom díle jsem se tam projevil. Tenhle ten seriál, který momentálně vzniká dějově, předchází četnické Ale Myslím si, že co do kvality si rozhodně nezadá, protože ty obrázky, které má možnost vidět, a i ty příběhy, které vycházejí do, dokonce ze skutečných tehdejších případů, je to psáno a točeno tom, poctivě a pěkně. Mm, a k seriáry určitě nádherné, a Luhačovice jsou krásné, skoro jako sobotka. Tak, přátelé, nicméně zůstáváme u té historie, protože i v tomto seriálu Četníci z Luhačovic se člověk nebo diváci vracejí do historie. My se teď vrátíme do toulek českou minulostí. Budou to toulky z té 24. A vybral jsem pro vás ukázku, která se Karel IV. Někdejší tedy kralovic Václav vrátil z Francie, respektive z Itálie do zemí koruny České. Tak já poprosím. a nikoho znáte. Toto království jsme nalezli tak zkuskošené, že jsme nenašli ani jediný svobodný hrad, který by nebyl zastavený se všemi královskými stavky, takže jsme neměli, kdyby tam přebývali, leč v měšťanských domech jako měšťané. Pražský hrad byl tak zkuskošen, obořen a rozbit, že se od časů krále otakali celý sesů až zbrasavskému klášteru, kde v hrobce třemcovských králů odpočívá už plné tři roky Karlova matka, královna Eliška. Zmínku o této zastávce však nenajdeme ani ve vlastním Karlově životopisu, ale ani ve spisu Karola výběrníka a kronikáře Beneše Kravice z Bajkníle. Jediný, kdo tuto událost považoval za významnou, byl zbrasavský opat a kronikář Petr Žitavský. Léta v telení páně 13. 30. třetího dne 30. října, to je si dny před všemi svatými, Karel, který se jmenuje Václav, provolozený syn českého krále Jana a zákonitý z království, ubíraje se v 17. roce věku svého přes brasavský pášter navštívil matči na rok a vešel s hojným množstvím do Prahy, metropole království, přičemž mu všichni s radostí vyšli na brotě. Pro kronikáře Petra byl akt u hrobu královny Hališky živo živou současnosti. Zatímco v době vypsal kronikář Benéš i sám Karol IV., byl už politický obraz nešťastné královny dávno zastíněn Karlovou osobností. Náš potec vyda, že se mu nedostává prostředků, a že nemůže válčit dále proti řešení pánům Lombardie, pomýšlel na svůj návrat a chtěl nám odevzdat ta města i vedení války. My však jsme odmítli, čeho bychom nemohli zastavit sectví. Tehdy Daf nám povolil odchodu, poslal na nás na přepročet. Tady si král Karel ve svém vlastním životopise trochu vymýšlel. On ho jeho tatínek, král Jan, totiž ji tam neposlal. 17. Karel se rozhodl pro návrat do českého království sám. A pokud ho někdo k tomu návratu vyvídl, tak to rozhodně nebyl jeho otec. Ten se snažil, jak jenom mohl, aby se tam Karel nerozjel. On měl totiž ze synový cesty domů strach. Proč tento dědic zůstával mimo své království tak dlouhou dobu, totiž 10 let, zamýšlí se z Braslavský kronikář. Toho byla, jak se obecně soudí, tato příčina. Bál se totiž král Jan, jeho otec, aby toho mladíka neunesli šlechtici a neučinili ho na jeho škodu králem. Když do Itálie na jednání s králem Janem a princem Karolem přijela výtrava šistých významů českých pánů, tak to nebylo jenom tým nebo na návštěvu. Oni tam přijeli prince Karla přesvědčovat. Přesvědčovat o tom, aby se vrátili? Určitě. Království bez trvalé příslušnosti krále v zemi nebylo považováno za království pevné. Království bez svého krále už stojí jako by bez zákona a jako by bez hlavy. že my jsme si právě řekli, že král je návratný, to znamená, že všichni jsme On Franci, Franci, s On věděl? Vědět, to věděl, že by vlastně... Těžko. On byl vlastně postaven věc. Poukazy na rozvrat a na úpadek země a na rozchvacování církevního majíku mohli znít skup zkušeného prelátát, jakým byl Jan Volek ven, co byl? Karlův nevlastní Jan Volek byl jedním z členů one, české delegace. Ale ještě působější byla skutečnost, že Karel byl v té době fakticky podlivem českých pánů. Přesně podlivem jejich argumentů. Jakých argumentů? No, jeden z nich byl takový... nedápadný. V čem spočínal? Ve třech sluchách. Jakých? Unser Lieber Herr. Neboli? milý pán. E, tak říkali... Bejím mm si -hmm. A kdo? Dokonce čtyřikrát se tento titul v listině Českých pánů se na v Itálii objemně. No co má být nejspěšný případl skutečně milí. O náš milý bylo velice neobvyklé. Ono tohle oslovení totiž náležlo v je pouze krávě. No, takže jakoby Český pání tak totiž nenápadně počítali s tím, že by snad Prince Karol měl případně eventuálně nahradit státní karylství. No. Tak se raději k dalším pádným argumentům, které měli na Karolův náhrad oliv. Nebylo žádného Hradu Královského, který by měl o obce právě. Tak touky Českou minulostí, rok 1997, já ještě doplním dvě jména, která by měla zaznít. Petr Horahořič, autor knih, které jsou vlastně základem těchto touhle. S použitím citací právě Josef veselý, píše jednotlivé scénáře. A režie Romir ostrý, náš společný kamarád, dnes ředitel brněnského, brněnského studia Českého rozhlasu, vlastně první šef redaktor na Českém rozhlasu dvojka. No chodem, Jure, jak moc velký rozdíl je to pro herce, když sedí u toho mikrofonu sám při takové čerbě, jakou jsme poslouchali před malou chvílí v a nebo když je v interakci s dalšími partnery, jako v případě těchto úlek českou minulostí, které jsou psány velice svížně, ty repliky tam jsou věcně vlastně poměrně krátké? Tak obojí má svoje, to je jako, se mě zeptal, jak, jaký je rozdíl, když stojí herc sám na jevišti. A když, má, když hraje naše furianty a má vedle sebe 20 dalších kolegů, je v tom rozdíl. A obojí mě baví, když mám vedle sebe 20 kolegů, tak vím, že si můžu odpočinout, že se všichni nedívají jenom na mě, jsou zajímavější herci. A když stojím na sám, tak mě to zase víc baví o to, že spolehám sám na sebe, nemám se za koho schovat a rychle mi ten čas uteče. A to luky českou minulosti, ono to vypadá že jsme si tak jenom sedli a četli, ale nebylo to tak vždycky po logíně. Ivana Valešová nás pravidelně pobavila nějakým svým přeřekem a já jsem si dal tu práci a zapisoval jsem ty její řeči, ty, to, ty její řeči do takové velké knihy a já nevím, jestli v tom někdo udál pokračuje, ale ona má tu vlastnost, že když vlastně čte ten text, a narazí na nějaké slovo, které jí něco připomene, tak ona už ten text potom nečte tak, jak je napsaný, ale začne, začne říkat tím slova, které ji tak jako zrovna to slovíčko vyvolalo. No, Aha. Příklad. Existuje v dějinách postava švédského knížete, který se jmenoval Gustav Adolf. No a byl Gustav Adolf Hitler. Hned, to Nastala situace, kdy císařské vojsko se zastavilo a čekali. A Josef Veselý se ptá, na co čekali. A Ivana Valešová vidí to čekání no a řekne na autobus. A já jsem nejdříve, a přesně takhle, jak to máte vy, já jsem nejdříve jako sticha, než jsem si uvědomil tu strašnou hovadinu. Představuji, jak císařské vojsko stojí autobusové čekárně a čekáš přijde autobus. Takže jsme se tam kolikrát jako hodně pobavili. No a toho to herec, hrající sám na jelišti nebo sedící u mikrofonu sám, tak k tomu většinou nedochází. Tak to je asi tak největší rozdíl. Rozesmát jenom sám sebe. A když se chystají touky, tak máte nějaké čtené zkoušky Ne Ne, ne, ne. Ivana Alešová, aby si to dobře připravila, ten text tak si chodila den dřív do toho rozhlasu, ale František Berfler a ten tam měl vlastně souvislé plochy, tak to je tak, tak výjimečný čtec, že vlastně četl z čisté vody, no a já jsem se to postupně naučil taky. Tak, pokud se netle tak vaše první divadelní kroky po škole byly v Mahenovém divadle? V Brně, potom jste byl členem souboru Národního divadla v Brně právě dlouhé roky. To potom... pořád to jedno divadlo. <tějí> ano, jasně, to je jenom budova. ano. Mahenka, ano. E, potom na volná noha, potom pražské národní. Ano ano, ano, ano. Úplně první můj angažmá bylo v tehdejším divadle Bratři Mrštíků. Mě tam angažoval v roce 1988, to jsem ještě neměl vysokou školu, hotovou. Mě tam angažoval tehdejší ředitel Milan Pásek, protože já jsem nebyl na jamu příliš jakoby šťastným studentem. Mě ta škola tak nějak zdržovala. Takže mě angažoval vlastně na tom úvazek ještě co by studenta. Mojí první roli byl mlynás výrázkově lucerně, který při interním hodnocení dopadl následovně. Milan Pásek, tehdejší ředitel, prohlásil, že Igor Bareš že mlinář Igora Bareše byl postpubertální mladíček, který si na jevišti nevěděl raději sám se sebou na to štěžnou. <rý> <rý> tak pravda hrál vyháze 23. Takhle já jsem začal u profesionálního divadla. To jsem vydržel tři roky a pak jsem se přesunul na jedenáct nebo dvanáct sezon do Mahenovi nohry kde jsem si zahrál velké postavy světového repertoáru včetně Hamleta nebo Raskolníkova ze Zločinu a trestu, pak jsem odešel tři roky na volnou nohu, ale spolupracoval jsem právě s Františkem Derflerem, kterého jsme slyšeli před chvílí, a s Brněnským divadlem stolu, kde František Derfler tehdy inscenoval literaturu, nebyly to klasické divadelní hry, a to mě na to velmi lákalo, takže já jsem se tam vyzkoušel i ten žánr monograma, kde jsem vál Dostojevského sen směšného člověka, nebo Tolstého smrt Ivana volíče. Od Juliasejera, Dům, Utanoucí hnězdy, s panem Vladislavem Lakomým, mimochodem s člověkem, kterého si do dnes velmi vážím. No a pak začal František Derfler sahat už k těm divadelnějším kusům, takže jsem se tam zúčastnil ještě sofoklova a Odypa, ale pak už se divadlo z toho pro mě začalo ubírat jakoby jinou cestou, takže jsem e, se začal ubírat logicky jinou cestou já. A, e, to, že jsem začal točit seriál Pojištěvna štěstí, způsobilo to, že jsem začal být častěji v Praze než v Brně, nebo v Olomouci. No a abych ty volné dny mezi tím natáčením mě tak jsem začal hostovat v pražských divadlech. A bylo to divadlo na Závradlí, pak to bylo Davidské divadlo, pak to bylo divadlo na Prádle, kde jsme hráli u obchodníka s deštěm asi 10 let. No a při druhém hostování v divadle na Zábradlí jsem se potkal s tehdejším šéfem činohry Národního divadla, panem Dočekalem, a ten mi nabídl angažma. No protože to angažma do Národního divadla vlastně, ta nabídka přišla už po třetí, dvakrát pohtivána Raimonta, a tak jsem si řekl, že to vyzkouším a tahle ta sezóna byla moje ostatní. Ale v národním, <laughs> národním divadle, poslední a, a první ve Vinohradském divadle. V současné době je Igor Bareš členem hereckého souboru Vinohradského divadla. Krásnou premiéru jste tam měli, mně se moc teda líbila. Možná někdo z vás byl na nepříteli Vidu, Henrika Ipsena. Teď na jaře. Nádherná, doktor Štokon. No, já jsem velmi rád, že jsem se s Ipsem mohl vůbec potkat. Tenhle ten světový autor je Vzpomínám si, že nepřítele lidů jsem viděl právě v či činohře někdy v roce 94 třeba. A obnášel jsem si z toho večera pocit neuvěřitelné nudy. No a tak jsem měl strach, abych aby to ve Vinohradském divadle jako svou první velkou roli nezopakoval. A myslím si, že se tak nestalo. No. Diváci, dňák, Diváci jsou tak spokojení. Pomínám si, to začíná tak, že z jedné strany přijde ten doktor Takhle úplně na začátku té hry, podívá se takhle dalekohledem, přiběhnou jeho dva malí synové, on je pošle pryč, znovu se podívá dalekohledem, ještě nepadne ani slovo a odejde. takový přechod na začátku. No a při jedné z posledních repris, to vypadalo tak, že jsem přišel, takhle jsem se podíval dalekohledem a v první řadě vstal pán a odešel. A už se nevrátil. Co si pomysleli? On si nemohl no odnést to toho večera pocit neuvěřitelné důležitě. No, dřív by mě to asi trošku vrtalo hlavou, nebo možná, možná rozladilo, ale tak, když máte před sebou dvě půl hodiny poměrně těžkého textu, tak je asi lépe myslet na toho Ipsena, než na toho Pana. No, je to tak, Jigod se nesejde z pódia. já jsem před mal už tuším řekl Stokman, že Stokman norsky. ale ono Stokman možná také trošku bylo na místě, protože nevím, jestli přátelé, víte, inspiraci, stejně jako Hordubalovi Horduba se nechal inspirovat Karel Čapek, tak vlastně Ibsen se také nechal podobně inspirovat k lidu skutečnou událostí, která se tehdy stala v Teplicích v Čechách. V Lázních Teplice. Tam příběh taky vlastně je inspirovaný No teď, se podobná, teď se podobná situace stala v Luhačovicích, tam o tom je pravděpodobně taky v bakterii, tak tu o to No to mi neříkejte. No, to jsem taky. Jsem na půl z Luhačovic, to stane <laughs> Přátelé, je nachystaná další ukázka, předposlední. Vy často hostujete v různých divadlech, jenom ten telefonní seznam, co jste před mnohou i Gorem Alem, udělal těch divadel. Zapomněl jste, který nezapomněl, ale nezmínil jste se o moravském divadle, v moci, kde jste také a... hostoval dvě role a pak jsem se ještě vnutil do Šuntleita. Já jsem šel po Šúterku a na divadle bylo napsáno, že budou zkoušet příští sezónu zánik samoty Berho. A ten film asi pamatujete a já jsem četl tu, tu předlohu. To sepsal můj velmi oblíbený romanopisec, pan Vladimír Kerner. A já jsem. Jsem prostě si přál u toho být, u toho zániku samotný Berho. Tak jsem prostě zvedl telefon, zavolal jsem uh, řediteli šuperského divadla, svěřil jsem se mu s, uh, s, s tím svým přáním, že bych u nich rád hrál a oni mi to umožnili. Mm -hmm. Takže pak jsem ještě ustal na Kladně a tam jsem se nevnucoval. Tam, tam mě vzali, protože zkoušeli od leštíků rok na a já jsem z té moravy, tak oni měli pocit, že uh, k tomu jazyku budu mít blízko a měli docela i pravdu. A pak jsem ještě hostoval v Carlobich Varech a to jsou myslím všechny, všechny divadla. No, je jich pár přátel, že kdybychom to, kdybychom to spočítali určitě je to dobře. Já si myslím, že divadelní ředitel, kterému volá pan Igor Bareš, že třeba bych si u nich něco zahrál, že byť docela spokojený. A toto je vlastně jedinečný rozhlasový snímek, který vznikl jako Zvukový záznam hry, divadelní hry, divadelního představení právě v Moravském divadle v Olomouci. Jedná se o slavný text Jana Procházky, který upravila pro jeviště jeho dcera Lenka Procházková, jeho slavné ucho. Možná jste zaznamenali, že teď paní Bohdalová uváděla, tuším předevčírem, na Karlovackém festivalu, právě to slavné filmové zpracování Karla Kachiny. Tohle je tedy zpracování, takže jinými hrci. No tak pan Brzo Bohatý a paní Bohdalová? Je to paní Plíhalová, a pan Bareš. No tak hlavně, jak si vzpomínáte na ten film, tak on je poměrně zalidněný, že tam je celá skupina těch Estébalaků na tom večírku, ale samozřejmě, že v tom filmu jsou nejhlavnější role ten manželský pár, takže tohle je paní Plíhalová, která si to celé vymyslela s tou Lenkou Procházkovou se, se zná osobně. A nabídli mi to, jestli bych toho, aby jeho protihráče nedělal já. a pak je tam ještě malinká postava jednoho STBáčka, který přijde na třeba 3 minuty. Jinak to hrají tíhle dva A rozhlasová úprava a režie Michal Bureš a já poprosím ukázku. Dělal ve a vanu. Mimochodem je plné orký vody. Jsem to no teprve, jak se to. Tam, tam teď lítnout Tam, si, dočas jsme tenkrát ty papíry. A knížky, takový jsem šerný Tak jsem na poznámky. Koukní se, jak vypadáš. Ty víš, je to zasvěřej, na co teď potřebuješ poznámky. A když se to vypadá, někam se to Zase ti tady tady tady. to ještě jsem dal na sekretariátu. že to v poslední době pamatuji. V poslední mám všechno ještě, ano. To už 30,5 roku jsme odcihli na ani po Ale dneska se jo? U. Život není jenom teorie. To je pravda. To To ne. Ne. No tak jsi. Nešle ty tu patrku. Nešle ty tu patrku. Komisej, potřebujiš volat. Ty je tam může být ne? Volám si chlapa, jestli tě to zajímá. Ne, to je zajímá. Glubo? Proč nefunguje telefon? Telefon přece není na letyku. No když nefunguje vládní telefon, tak to má fungovat. Uši Ale to nemusíš důrazňovat, že ti na mě vůbec nezáleží, jo? Já už to dost dlouho sleduju, víš? A zastav tu vodu. Já jsem ty věci rovnou stáňil u jak jsem baně na komisaře. Ten jsem dávno tak Jenže prázdné, já jsem ti ještě nic důležitýho nevyhodila. Ani neztratila. No, ne, ano, ztratila, ale poctilo. Ano, To Přišel, že nemožná. Já vím. Tak když jsi vyhodila prázdné kůfere, přece musíš vidět, kam se ty věci dávaly. No to nevím. Za to vím, co bylo dneska před deseti lety. No co? No, to je to, že to si zase ty zapomněl. No, no jsem chtěla volat že byla nákup ze hladní, všechno. Ona už to měla za placení. Hele, představ si. Tři uhrávky. Vočka a čtyři krabice sejra. Oni strašně rád barštěj sejra. Když to si myslí, že klepáčovi na tu recepci šli, že byli zase v tom extra salonku, v rekelický soudi, ale to bylo vám mě, ona mi říká, že klepáč má, že kvěl ministr, mohli tak i trenit. Tíš, tíš, tíš. Co jsem tam řekla? tak mě vysvětli oče, vlastně můžu doma mluvit. Snad není státní tajnosti třeba to, že se sobě ustal dědečkem. To snad není přísný tajný, ne? To snad může ucho slyšet. Uchopíš si, soudruch se stal dědečka. Je to kluk, všichni věci má v pořádku, váží 3 60, šťastná matka má bohužel maomita. Kruci sex. mi sakra měla? Asi Dávám na celý dřevěný lékárníčce, koupelní. Když, se když se, co se dá zamykat. Já mám dojek, jsem to spala, jo. A před deseti lety bylo taky 17. července. Už je zase 17. července. Jo. Je to sice divný, ale každý rok je 17. července. Nikdy si nezpomněl, ty vždycky si musím vzpomenout já. Čem tohle. Ptála se mě, jestli jsme tady v baráku měli dost tepla, teda jako v zimě. Markus předsednictva jí že to tady plejko nevoní. Představ si, že to jako pouštíme. Co bys na toho volá, Ano, prohovatě, prosím. Musíš denně opakovat ty svý kráviny. Děláte to dobře. No. Škoda, že ty se mi dovedeš opakovat. To by mi třeba dělalo dobře. A že týdnictví. Jdeme se Příjem skončí. tam, přátelé, mistrně narůstá to na pět tíže. Když jste mluvil, nebo mluvili jsme tady o tom, jaké úkoly vás lákají, kdybyste to měl pojmenovat. Co vás, co vás zajímá na té herecké práci, nebo divadelní, filmové, zejména? Co no, vás tak... Na, tom, na divadle se člověk, nebo při tomhle povolání se člověk o sobě dozví věci, který třeba o sobě netušil. Už teď se mi 50, tak už to tak nefunguje, už se znám docela dobře, ale na začátku, když jsme hráli třeba v Brně tu slavnou trilogii Dostojevského, tak já jsem se prostřednictvím režiséra Kaloče a zejména autora O sobě dozvěděl věci, jak jsem říkal, o kterých jsem netušil, o svých temných stránkách, a ty máme v sobě všichni, nebudu si lhát. Většinou ty divadelní kusy nebo filmový televizní scénáře většinou podotýkám se zabývají mezními situacemi, do kterých se běžný člověk nedostane. A mě baví si to na tom jivišti, nebo před kamerou, proč? Protože nechci tvrdit, že můj osobní život je e, důmný, to určitě ne, ale mm, nedokážu si představit, že bych zabil třeba dvě stařeny s jako to udělá ve A díky Eskolníkovi jsem e, si to mohl vyzkoušet. A to byl jenom příklad. E, baví mě to, že se člověk, zejména s filmem, dostane na místa, kam se normální smrtelník nedostanu. Když teda je ten scénář dobře napsaný a film se točí v exteriérech. Samozřejmě, že jsem se podílel i na seriálech, které vznikaly ve studiích, což třeba kouště v nebyla, to se točila celá venku. A seriály, které vznikají ve studiích mě zase až tak nelákají, protože tam se řeší takové ty běžní životní situace. Já jsem chtěl říct, že třeba se řeší, že je mu nevěrná žena. Také no. prkotě. No ale malově ale, ta žena byla taky nevěrná. Že? A ten boví, mě baví nějak víc, než autoři těch dnešních seriálů. Takže to jsou ty dvě věci. Tak přátelé, když se záběr naší besedy je tady poslední ukázka nachystaná UNESB Nemesis režie Přítomný Aleš Vrzák. Jak vznikala tato nahrávka? Vy už jste mluvil, Igora, o tom, že jste natáčeli v Karlínském studiu Českého rozhlasu, že jste tam natáčeli vecky, kde ostatně tady na třebalu můžete, dámy a pánové, vidět i konkrétní fotografie, tohle je na balkóně, že nad vchodem do budovy Karlínského rádia, kde se snívaly některé scény. Kde To Točilo se v zimě. No, ono se točilo před, před Vánocem, a pokud se nepletu. Já jsem toho autora, přiznám se, neznal. Stejně jako neznám autora dalšího krále severské krymy. Točím o knihy od autora, který se jmenuje Jussi Adler 8. A, tam po 14 hodin záznamů člověk nejde a musím říct, že si ty knížky nečtu dopředu, protože točit pět hodin detektivku a pak přijít domů a připravovat si četbu na zítřek, to je nadvětský úkol, takže to není těžká literatura, takže tam za tím mikrofonem sedím a čtu něco poprvé, ale myslím, že to není úplně o věci, protože mě ten příběh jako o to víc zajímá a baví a je to nebo mělo by to být na tom hlase poznat a slyšet. To no, znamená, že vy ten příběh opravdu prožíváte poprvé? Ano, u těchto audiokních ano. Mm -hmm. e, Nemezis to nešlo hrát bez přípravy, protože tam to pan Vrzár ví ale myslím, že se na tom projektu účastnilo 60 herců. Já jsem teda hrál toho, toho hlavního vyšetřovatele, Harry a není to typická kniha. Je to pět nebo šest, nevím přesně, hodinových rozhlasových her, takže tam nešlo ten příběh neznat. Ale protože jsme natáčeli tak, jak se to často děje u filmu na přeskáčku a ten příběh byl tak košatý a složitý, tak i přes poctivou přípravu moji, i pana režisera Vrzáka, jsme často se v tom příběhu ztratili. Já jsem se ptal, když jsme točili scénku ze čtvrtého dílu, tak jsem se ptal, a co on už v té chvíli ví, jak má tady s, s, s, s protihráčem, co, je to lest nebo je to pravda nebo... No a musím přiznat, že ani pan Vrzák často nevěděl. Naštěstí jsme měli na telefonu dramaturga, kterému jsme občas zavolali, a on nám přes telefon poradil, v které fázi příběhu se momentálně nachází. No, možná to na té ukázce ne, to není nebude poznat určitě ne. určitě ne. Ale na té ukázce určitě bude poznat to, co jsem říkal na začátku, že to opravdu není by jeden hlas, jeden plochý zvuk, že tam se hodně pracovalo s tím prostorem a s těma ruchama. Ano, je to tam, přátelé, opravdu hodně slyšet. Já možná ještě doplním, že tam účinkuje dle Igora Boreše celá plejáda vynikajících herců. Taťána Wilhelmová, Oda Kaiser, Vladislav Frej, Jan Vondráček, Lenka Vasáková, David Matásek, Kamil Halby a tak dále. Sama velká jména. Jinak UNESCO sám o sobě taky zajímavý chlapník. Já jsem měl možnost s ním před pár lety dělat rozhovor o v České republice velice populární, a si myslím, že mnozí z vás asi některý z jeho románů určitě, určitě četli. Je to zajímavý chlapík, který vlastně původně pracoval jako finanční analytik a makléř a je úspěšný nejen jako, byl úspěšný v těchto profesích, nicméně začal se věnovat psaní a mimo jiné také má nějakou bitovou morskou kapelu a hraje muzikou a také jsou úspěšný. Na co sádne, tak v tom je zkrátka úspěšně a je to sympatiák. A to natáčení s ním tehdy, velký rozhovor hodinový, jsem s ním dělal, bylo, bylo velice, velice zajímavé, musím říct. Tak, Nemezis, možná jeho nejslavnější román, Igor Bareš jako Harry Hole a pustíme si prosím ukázku. Je to začátek 15 hodin 17 minut. 7 lidí si zaplvášťují 4 zemí. 15, 20 a 18. 15, 29. z stačí kodití, právě Teď 15, 25 na 30, Soumásí přesně, Teď. Chcete ještě vodu, pane Klevence? Vodu? Ne, ne. Pokračování výslechu velkého Klevence, ne. co se stalo pak? A pak se Víceméně na Vajrosti, už jde o smrt, o to, A se musí zvyšet konce jim, jim A když jste zapnul tu tašku, pane panice? Viděl jsem, že otočil živli paní Gretehové, aby jí viděl do obličeje. A, a, a předklonil se k ní a něco jí šeptal. V létě si oprmerzala. Kdybych, je v jedné z Esto es proyecto de že otázky nejsou přátelé, tak určitě si bude příležitost položit nějakou otázku samostatně a případně, když požádáte o podpis, určitě do domu, až také rád to vyšší. Děkujeme, dávno a pánové.